Garrasika entzun hausnartu eta parte hartu Kaixo, gabon gustioi. Hemen gaude vuelta en Astelero Besala, Garrasikarekin. Hori da, huse da Ireloa Irratiko eh, albistegia eta badakizuenez Asteleen asteazken eta Ostiraletan, gauko 9tik bitartean, ba, zurekin esaten gara. Etero bezala, asteko ba, komentatuko dizkizuegu, gurekin harremanetan jartzeko moduak, badakizuelako, bueno, irratia hau guztien artean egiten dugula, eta zuek ere parte hartu dezakezula, bai telefonoz deituta zuzenean sartzeko bederatxila, ula huo geita bat, iruro geita mar, bakira, edo eta, bueno, ba, email bidez, ba, bai irratiarekin irola abilduazindominio.net erai edatxita, edo irratxa joan zuen albisteak, edo zuen kolektiboan lanak, ba, Gure gana elarazteko, garrasika.info, abildua, gmail.com. bueno, eh, gaur korako badaukagu albistetxo mordo eta alkarrizketa batzuk, ezta. Eh, batzuk ikusi behar dira, bat, serikusia gadaukate, bestez ba, aztetan esan genuen albistekin, adibidez, ba, atxo durangon egin zen, Ba desobedientza emasibo ekitaldi horrekin e, Ba e, izango dugu ba, albistetxo bat horriburuz eta egon da audio bat entzuteko, Ere itxe egingo dugu edo elkarrizketatuko dugu Ezta e, Atera berri den emarrok liburuoa riburuz itxe egingo dugu bere egilarekin Espero dugu ba, saltea hemen gure artean, irratean... Bai, bai, ba. bere hita eman digu onatorriko dela eta bueno, gu posik. Mm. Korrekin? Eta hori, bat bueno, ba, jakin izango dutute, baina beste bat txuek ez. Ba, Enma rock proiektua, bada eh, neska... Eh, bueno, neska eta rock munduan, ba, arteko... Bueno, eta euskara ere, bai, no? Eh, Bai, netarik, baina bueno, euskera zer ere, ba, ba, ba proiektu bat edo hasi zen, ba, blog batekin, gero irratsaio saio ba bat egin zuten bueno, egiten dute hemen Irola erratiean eta hori guztia, ba, dokumental bat egin dute bai, oraingoan, askierakusketak eta oraingoan liburu bat. Ba, liburua, no? eta liburu guztiak, ba, itxegingo dugu, bueno, nahi duguna, hemen izango da, ba, gaur agian, saioaren ba, mordoa, esta. Eta gero, bueno, ba, komentatu dugu ere badaudela beste beste gaibatzuk eh ba, bueno triste sa tener estas cotas de replicación de ba, sexista larri bat ere demanda eh nafarroan eta gero besta el debatetik ba, pare deustuko eh gastertal de feminista va ba, bueno e, era sexistas morea kutxi eta ikur feminista querabitzeko deia egin du haien irakurtatsoa egingo dugu eta bueno va ba, ha saiatu garela haiek ere gaurrenen izate baina bueno si urrenik etorren asteralako posible izango da. Eta bueno, a ba, Albistekin albiste ere eta bueno, Albiste agenda. puntu Azkenen batzuk batzutan ustaritzen dira eta kasu honetan ba, ikasle mugimenduaren bueno, ba txoren bat eta deialdiren batzuk ere badauzkagu. Beraz bueno, ba, beti esala e, irratsaio mamitua ordu terdi egongo gara hemen baina azkar baten pasatuko zaigu. Ore, tes rues je n'ai plus rien à dire, plus rien à écrire, plus rien à ajouter, à mes silences passés surpassés dépassés comme le dialogue crasse un mauvais film télévisé et si tel silence mauvais si telles les paroles prêchées, je t'en ai plus à donner, je suis désolé, clos. to me. Aldozaigu aldistekin asteko garaia, eta komentatuko dugu bat atxo bertan durango neunkalagunek babestu zituztela gazte hauzipetuak mozorro desobedientea jantzita. Eta ba, bueno, haiek aitortu zuten bezala joan den astea nemen ere jarri ginen besala, ba, mazkara eta kamizta laranjak soinean, e, joateko gonbidea luzatu zuten lau gauzte auzipetuek eta eunkalagunek babestu zituzten en koloretsu batean. Eskutuan dauden Laugardietatik 2, Goizan Epinedo eta Unai Ruiz, Durangoko kasokan izan ziren 8 goizean eta Irati Mugikate dioieragorrirekin batera iragarri zuten nala zutela. Ertzaintzaren presentzia nabarmena izan zen Goizean Goizetik durango, hainbat furgoneta etaibili ziren erretik voltaka. Eta Kalegirausteko ekitaldean Pinedo eta Ruizek liburu eta diskoen azokan grabatutako bideoa jarri zuten einbat la wellness babestuta agertu ziren eta azpimarratu zuten gatazkaren konponbidearen bidean konpromiso hartzea ezinbestekoa dela eta gainerako gazte gasteauzipetuek hartu zuten hitza bideoaren ostean eta horiek ere paiketekin amaitzeko lanean jarraitu beharra dagoela ohartarazi zuten eta e, ba, berriro gaur e, dira Madridillera eta bueno Juan Beri san dira Madridillera barkatu eta eh aste azkener arte ba Ba, bertan epaiketarekin jarraituko dute, ba, bueno, epaiketara orkestera bakizuten, gazta usipetuek. Eta bueno, igual entzungo dugu, ba, esan dugun besala, de, durango kasokan egindako eh, agerra aldiango, izan epinedok eta una vez ruizek egindako adiedazpenak. zokan, esagunen mesala, momentuaren 8an, momentuago froga, jo jaingo desuene, 140 gazterno topaketa sizenetik gora arte, ba, ba jarre bat hartu izan dugu, proposatura saiaskigun lergeriko asistaren aurrea itzulin ez azalt hartu ditukula gure burua. Eguzti horrek arregi dagoan buru batxo da euskala, eta horien artea, jendaren aktibasio nortzea da, ekartasunetik kompromisora erabilitako leloa hori iria bihurtzea, kaleak aktibatzea, horretarako ba, gerraldi ezberdinak ekin izan ditugu, eta gaurko Durangoko pa gerraldia, ba, plan mitxaren inflexo puntu, garrantzitsua bat bezala, platatxik Y, vaya, agarra al día huesta, pues, te agrada ya, pues, en la cual mene, pues, no la baita, si era matemigo, con otras no más de la camiseta laranja. Se lo Au, bueno, ustelugulako, bueno, musele soedia, se hazen zumenetik, es, usti izan bakarrak eta usti da luguna. Ezikete herria bera izan atela ere de duen. Bererako sortzen dute maskara hau, nolabait bere kolaborazioa eskatzeko. Ingusten lugulako tresna hobekadik erabilita hasi inora, es, guarrapatzeko gaitzuela, baina dano, hola kantitza meskero, askenean du ja basiko, es, nolabait lortuko eta nolabait naiz bakio ba, un behi pura visita la tintanta hago eh ba ahiketa normalizatzen eramatea no desakegola Ordua apurrak jotzen jotzen duguna presa bira eta bueno eh, eh, pero danmatu, dela bait eh jendea, eh Santolaztera, Lanen jarraitzera, ba borroka, duen garrantzia, me, me, hemenetan mere ziola borrokatuko aukua hartukula, es eh, borroka jarraitzeko eta ezepakita eh, bera labait bali nahi dugulako eta borroka bezala zaiz, ulertzen dugulako. Eta gero, bueno, darena ba gaur ezkango era etorri sareten guztioi ba eskerrak emanez ez ezberrako hidentea zainsteagatik suoi eskerre aldi dutelako gu hemen eh, egotea bueno esterigabe zure orientza sazk bizis jota bai <gülüyor> duzue hau ba, di hori atxo bertan durangoko azoka grabatotakoa eta bidalei digut ere bai ba, gazteizen egingo den ekimen, ekimena den ba, agiria zeren bueno, gazteizko arrezia izeneko mugimenduan bidegabekeria hauek iragan bilakatu nahi ditugun gazteiztarrak bildu gara, salbuespen politikoekin salbuespen epaitegi eta legediekin amaitzea sede gu guztionak diren eskubide zibil eta politikoen alde eta osipetuen babesean, elkartasunetik konpromisora jauzi egiteko garaia dela auzte dugu. Konpromiso zabal, irmo eta askot, askotarikoen beharra du gure herriak gure irriak. Basteizta erron, kompromiso pertsonal eta kolektiboi bidemateko proposamena izan nahi du urtarrilaren hogeita bostean eskuz -esku lotuko dugun gizakateak. Erronka ere bada, Iru pertsona behar badit bad duugu gazeizko epaitegiak Legebiltxarra gobernuaaren ordezkari ordesa, udaletxea eta foru enparaantsa elkarlottxeko. Irumila metro, Iru pertsona hirumila pauzo elkartasunetik konpromisora. Epaitegien aurrean, Saluespenezko legeak eta epaitegiak desagarra hasiz, Justiziaren alde eta torturaren aurka egin dean he diogu legeari. Lege biltxarragi, berriz, gobernupean dituen lurraldetan, salbuespen politikak ez daiztezela aplikatu eskatuko diogu. Hauzipetu hainbatetan, adirazitako elkartasuna konpromiso bilatzeko pauso eman desan berak ere. Gobernuaren ordezkari ordetxan, salbuespen politiken indarra be betxea eta gure eskubide zibil eta politikoen errespetua galdegingo dugu. Plaza berrian udaletxeari adiraziko diogu gaztistarrak injustizien aurrean babestea, babestea ere badela aren ardura. Eta maitzeko denok forun parantxan bilduta mesurik garrantzitsuena elaraziko dugu. Gure buruari esango diogu geurea, erritar sumeona dela erantzunkizuna. Epaitegiek giek justizaren alde gingo badute legibiltzarra gure eskubideen errespeturako barmena izango bada. Gobernuaren nordezkari ordetsatik eskubide urraketarik ez badugu guz jasoko. Udaletxeak udaletxeak babestuko bai ditu. Ore guztia beteko bada gure konpromisoak behartbesteko presio herritarra egiten duelako izango da. Justiziaren alde gaudenok indar berritu sin justiziaren alde tematuta daudenak etxiaraziz. Urtir urtarrilaren hogeita bostean, salbuespen politikoen aurkako eta ausipetuen aldeko arresi Erritarrak gizakate itxura hartuko du. Kate kolore txua. Amante dun zukaldarien eskuak mosorrotatu, mosorrotatuko antzerkilarienekin lariene, lotuko bai duena. Edo futbol pilota eta segrimakirolarenak norberek e, ekipaiekin. Edo dantxarako gogoz hurbilduko diren dantxa taldeenak. Edo eskaterrenak. Beraien patinekin. Eta irudikatu edezagun beste dozer. Elkartasuna, Herrien zamurtasuna bada, kompromisoa, herrien erabakitasuna da. da. Dezagarrarazi, ditzagun behingoz, zaluespen politikak. Bizi berritu ditzagun gu guztiok eskubidei zibil eta politikoak. Urterrilaren hogeita bostean, em, eman pausoa elkartasunetik kompromisoa. Errez zure metroa. Guk, errez erbatu dugu guia da. Gazteizko arrezian, batu lagunok, hemendik eta urtarrilaren hogeita bosta bitartean, Gure hirian lan egiteko konpromisoa hartzen dugu, aipatu gizakateak behar bezalako irudia enmandi ezagun. Interpelazio eta txikimendu dinamika erraldoia jarriko dugu martsan. Kale eta osoetara joko dugu gore bizilagunak informatzeko propaganda irudimentzuz jantxiko dugu gazteiz mobilizatu egingo gara. Gazteiz tarron konplizitatea eh, lagun konpromisotik gora batzeko konpromisoa hartzen dugu. Urrengo Hurrengozteetan emango ditugun gizakatearen ezagogar ezagarrietaren inguruko argipen gehiago. E ekimen honetara begira web horri bat abiarazi berri dugu. Gaeizkoharresia.com bertan gizakatean parte hartzeko izena emateko aukera izango da. Bertan jakinal izango dugu Metroen erreserba nola doan egunez egun. Gaeizkoharresia.comen, Alaber, ekimen herri tarronek gare, garatzen dituen dinamika guztien berri, izango dute gazteiztarrek. Ba, bueno, hori da beste dinamika berri bat, antolatuta dagoena ba, goita abasterako, eta bueno, hemen iro lan jaso dugu mesua irakurrei dugu, badago audio bat, baina, bueno, ensin izan dugu jarri eta uh, urrengoan, urrengo, a ber, urrengo... Formatu kontuak, bat, txutan, hain dugu bai. daude, ez dakik gula, ez dugula lortzen, ez guzti egin baina, bueno. Baina, bueno, idea da, ba, urrengo aztean jartzea, edo, behintzat, ba, informatzen segitzea, ziren, bueno, ba, badirudi... Eh, hor bueno, ba, web orrialde honetan, ba, marrastuta dago gasteiz en planoan, non digo yo en ola eta eta bueno, nola, nola, iz, nola izango den historia, ba, argitzen argi da pizka bat eta bueno, Hemen ba, honen berri emango dugu eta a ber hurrengo audioa jartzen dugu un formato aldatzen eta dosakinola eta. eta, eta Baia bueno. Eta hori bueno, izan da ba, E, tema honi bi historiak e, hau bidali digute gaur, eta lehen dugun audioa, ba, atxo Bertan grabatotakoa Durango, eta, bueno, esan duten bezala, ba, basegoen Durango larantzazbeteta, eta, eta, bueno, ba, polita izan da, jende ba, mordori ikustea, ba, elkartasun hori, i, ba, adiraztea, baina es itxez, ba, ondorios, ez hitz ez, ziketa ondorioz, eta, gauzak egiten. Hori da, eta desobedientzia ekimen hauei, e, ba, bueno, hitza e, ematen, ba, badakizue, fmkondasaspi.gostean eta iruwebikoitz.sindominio.net barra irola webbunean, baita ere. <totipen> Eta gurelizte gira baita eta lehen hasieran esan dizuegun bezala, badokago gurekin, gaur gaur gaur gaur gaur gabon zaioa? Gabon, gabon bioi Bueno ba... Gaur bueno, bideatu ba... ba, berezi berezi dao kau Berezi, De... ah, bai, ja, ba, gainera irratikoakide izan da, pues, pues berez, berezi, hasta Eta, bueno, comentatu e, dizuegu hasieran, emarrok e, proiektua beren barnean ez, ba, bueno, orain kontatu kodibu saioak, baina eh, egin dituzuen gau, dituzun gauza guztien artean, ba, azkenengoa edo berriena da liburu hau emarrok, iraganaroa eta geroa, bueno, lelo horrekin jolaztean duzu berri, eta gero oi, euskal herriko, musika argazkilariak, ba, bueno, saioa gau billunak bezala. Bueno, ba, kontatu apurtxu bat igual, ez de, ezagutzen ez duten entzako, zer den emarrok proiektua, noizasizen, eta, bueno, apurtxu bat hori. Ba, bueno, Bekainera ondo da kontatzea zelan hasi izan, holan ulertuko dute bebai liburua eta hori. Eta bueno, 2000 eta marrean, neue argazkilaria naiz, kontzertutakoa. Eta behin proposatu ziaten erakusketa bat egite argazkera akusketa, kontzertutakoa. Eta bueno, e, hor harin nintzela argazkiak erabakitzen era zein zahartu eta holan. Eta errepente konturatu nintzen, alde egin erakusketa bat pues, dana emakumena ez, emakume musikariena. Baina, bueno, lehenengo erakusketa izan da, pixka eta alboratu ideia, eta ben kan ez, berriro hartu ideia hori, eta pues, benga, ingo dugu zeho zer. Haut mm. pizkat idei hortatik ikasi izan baina bueno. Ze urte? Ze urtean izan zen hori? 2010 bucarena bendua, nabendua saron edo. Mm -hmm. Za 3 urte etxo esango dugu dela mazula honekin. Bai, urte bat ibili izan hori deia pizkat bueltak emoten, proiektuari basea jartzen mm. eta gero ja izan, pues 2011 nargaskiak e, ateratzen pilo bat, e, erakusketa prestatzen, dokumentala prestatzen. Mm. Baina bueno, Ezan Eza, duzu, ba, proposatu zuten zure, ba, hori erakuzketa hori egitea, eta azkenean, ba, ez bakarrik neski buruz, neskak rokan, baina egin zuen, zen nuen erakuzketa, ba, musikari buruz ez da? Hori da, zan, lehenengo erakusketa eta zan, nina ditut sartu argazki hauek ez, taldea hon nahi da zartu, gustatzen zertalako argazki hauek, hori dut itxineba, nide jauri, baina bueno, gero hori, berriro hartuneban eta ikusi nuen, joer, bakarri ditut emakume bezlariak, Eta non daude makume gitarra joleak edo bateri joleak edo bakarrik maakume sozatutako taldeak pues ez dauzkat edo ez daude hmm. hori izan san lehenengo galdera Eta bueno, bai, egon negongo dira baina oso, oso gitzi, oso gitzi zeuden. Eta anasi zen zure eh, amud historia en Marroc proiektuarekin, ez da? <risa> historia hori da. Bai, utxune hortatik abiatuta ez. Ikusita benetan o sea, ez zeudela. Osa, egotea biedo iru ez dozan nahi badaudela. Hor argita garbi utxune badago. Uh -huh. Eta hor... Eh... Esan duzu hamoidea historio eta e, nik, bi hamoidea historio direla esango genu que esalde batetik azten da edo asten sara, argazkiak ateratzen bueno, argazki gustatzen saizulako baina e, argazkiak ateratzen sin e, doazen kontzertu eta ara, e, talde horiek eta musika gustatuko saizu, osea, no? o asiera baten hortik aztenda ez, ba, fanzine bat egiten duena bezala edo, ba, zuk argazkiak eta gero bueno, e, utxune hori e, bueno, eukitu e, zenuen edo ikusi zenuen eta e, asizinen Bueno, emarrok proiektuan, eta bueno, argazkiak emakumez osatutako taldeak bilatzen, bueno, esan duzu mesala bateriak jolak, gitarra jolak ziren emakumeak bilatzen eta argaskiak ateratzen. Eta noiz egiten duzu zure olane, lehenengo erakusketa soilik emakumez osatutako argazkiekin, emakumez osatutako argazkiekin. Bueno, ba, proiektua pixkat baseak eta ediak aurrera zijoaztela eta holan e, sortu genuen emarrok elkartea, ez? Eta hor, ja, pos, jende gehiago junzan batzen beste gauza batzut egitxeko diseinuak eta holan. Baina, bueno, nola ondino, hasieran hor nengoen neuke dolan eta proposatu ziaten beste erakusketa bat egitea, egin genuen bueno, egin nuen, e, emarrok lehenengo erakusketa emarrok aurrera pena edo ditu nion eta jarrizan ondarrun, ondarruko basati pizerin eta egon Pues ya, urte bat egon izan, jaiz e jarri sana apirian eta egon izan Asaror arte eta jarraian e, abenduan egon izan Mutrikun jarrita abendurroken hori emarrok aurrerapena edo jarri jarrigenion izen hori. Pero ya, pues, nire isena atzera botanoen taia emarro ofiziala asi genunean maiatzean ya pues dana emarro bihurtu san. Oñarri batzuei buruz hitz egiten hasi sala eta Ora izango duzu eh, beste pertsona bat zoi duela, diseño eta tal, claro, pero eh gaurregun komunikazioa ere, bueno, Criston Garrentza douka eta ba hori da es interneten, bai sare sozialak, eh bat, ribat, bueno, en donorki... no no Bueno, bai, eh, <risa> blog de huevo ribat bai poder diridan ser avillera matensayonas, que nean eh Horra sartuta, ikusten ituzu emarroken azkenengo, eh? nobeda da, edo urrengo datta, edo badaukazu... Ba, edo ba, bai, kau gausa gehiago buruan, baina, bueno, momentuz gauza joan dirateratzen, prioriadea eman diegu beste gauzei, baina, bueno, ez priori dugu laizter bere zabalkun osoan eukitzea gueporri alde dori. Eta... Bueno, erakusketak, aipatu dituzu, huebo horri aldea eta, eta pasadan denboraldian, irola erratian emarrok irratxaioa bat izan. E, joan den urtean, e, boran den denboraldia lehenengoa izan zen, aurten bigarrena, eta, bueno, igual kontatu apur bat ez? Ze zentzu daukan e, irratsaio bat egitea proiektu honen barruan, eta ze lako, irratsaioa motako irratxaioa den, haigin autobomba apur bat, ze... Rida, pues, bueno, e, guke da, guk emarrokasi genunean e, lehenengo ideia edo, san hori ez, egingo pues, duguera akusketa, jarriko ditugu argazkiak emakumena zuzenekoetan, eta jendeak ikus ditzen ze emakume dausen. Eta gero, hori pues, dokumentala, jendea ikusteko pues, emakume hori zehiritzi daukaten, ze esperientziak ikusteko zergatikan pues, ez dauden emakumea musika munduan, pixka dato dei batzuk edo botata. Eta gero, garo, genukan hori dana, baina bazegoen hor utzune bat ez, musikarena edo ari gara itzaite musikari buruz, emakume musikaria, baina ezin zan beraien musika entzun, hor duen, pasan urtean, bai e, baizeuta ando etorri sinetenean proposatzena, irola irratian e, programa bat egitea, joe, pues, e, kristona izan zan ez, e, faltasan utzune hori, nola ba, eta betetzea. Taina, pos, irrati libre baten, zala e, e, hori e, edo zein talde modun, pues, e, Osogun egokia ikusi, ikusi, genuen zaizan esa eta pues, e, hori programan hasi zuten pasan urtean ando ta pili jaizabatu izan orbukeran eta orden bueno ezin izan dute jarraitu nek hartu dute pues, e, hori zelan nesan e... berdura bai, edo Artu dute ardura pizka hori jarraitzeko ze, uste genuen e, ondo osea egiten zala programan pasan urtean, eh, amasei elkarriksetabaino gehiago egin ziren, amasei musika taldei. Eta hori da aukera ekartzea taldeak, e, taldeako beto ezagutzeko beraien musika ezagutzeko eta jendea ezagutu ditzan, ez? Osa, kriston... Ezkenik beren goen betxatzen, ba, zuk e, kaleritzen duzu emakume taldeak, edo bueno, aukera maten duzu ba, gehiago esagutzeko, edo errazago esagutzeko, Bihaldera ditut egiteko, liburuari buruz itxegin baino lehen eh, Adibidez, nola hartu egin du eh, musikariak edo jendea zure proiektua Zer esan dizuten zinda beraien iritxea edo zuk eh, hartu dituzun iritxiak bentsat eta, Nik hartu ditu dena, dena Eta, eta beste best aldetik, best agian, zuk zure proiektua oasterakoan eh, Es ese ese no en esa talde eta orain konturatu egin sara agian badagoela emakumez osatutako taldeak edo zubaño pentsatzen gehiago daude edo nola ikusten duzu ba, urte hauek pasata gero Bueno, ba ya Leno Galdera ia astu sait. Bueno, berriro rengo <laughs> du gero. Iritziena, jaso dituz un Ah, vale hori. Yo lo bigarren astu do sait, vale. Eh, pues Iritziena, ni jaso ditu dana kondo. Txarra badaoz nire bentzat esaiski ditiritzi. Gau, posori, badao jendea pos, e, igual e, proiektua guztiz ez duela ulertzen, eta bueno, posa saltzen diozu eta gero pos, e, ulertzen dagoz. E, pertsona bakoentzaren diferentea da proiektua. Ez da berdina proiektua, zabaltzea, emakume musikarientzat, edo amasei urte dituen neska batentzat, edo mutil batentzat, edo antolakuntza, kontzertu antolakuntzan dagoen beste batentzat. Zagir, emarro proiektua dauska bide desberdinak edo helburu desberdinak, baina mundu guztian irekita edo, es? Gukerak usten ditugu emakut metaldeak, baina aldi berean hori dauska bielburu lortzen ditugu, bai emakut metalde hoiek ezagutara motea, eta baita ere puse, neska gazte hoiek edo ikustea, zelan dausen talde hauek, dausela hor jotzen, eta ostia. Beraiek be, nahi badabe eginda esatela, es? Egin aldutela, es? Horda la jendea, eta... Pues lotzak, bildurrak eta guztioi kendu desatela. Hori Ordida etorkizuna etorkizun hori begira, es. Orain landu etorkizuna lantzego. Eta bigarrena zen hori, e, hasieratik e, ona esagutu dituzun talde pilo bat, orain igual den hasieran es, esen x ese esagutzen eta bueno, ber, iritsi daukasun, ba bueno, le ea, asko, bueno, gutxi diren eta asko bilatu den se Betxu ba, ziren proiektua guk eitzen genuen lehenengo orkespenean galdera bat. Hasi e, pentsatzen e, mutiles bakarrik osatutako taldeak, Euskal Herrian eta Euskaraz. Eta pentsau ez, eta seguro nik aterasoko zaizkizu bat, bihiru eta pilo bat. Hmm. Hori 2008a garren urtean, eh? ari gara egiten. Eta orain, ez ari da osatutako taldeak, bakarri neskak eta Euskaraz. 2008an, pues uste dut zeudela. 2008an ari gara hitz egiten, jende apiskako katzeko. Bai, bat zeuden igual gazteleraz, inglesez, neskaren bat, igual talderen baten, baina bakarri neske zozatu eta euskaraz euskal herrian, ez gotean ikustu dut oso esanguratzua zala. Bai. Gaur egun, bueno, 2008an hortan azten zinen kontatzen ez bakarrik euskaraz gazteleraz, e, inglesez edo frantzeze euskal herrian, eta igual, bos lau konta balzen hitun. Gaur egun, amar baino gehiago. Bueno. Osa, Eta hori da, atera direla, ateratzen ari direla. Pizkanaka baina badoa, ez du esan nahi, asko direnik eta ia proiektua gilditu bardanik. Uhum. Gaur betan, adibidez, e, gizare sozialetan, emakume musikari batek, e, idatzi digur komentario bat, jarri dau atortzurrokeko kartela, eta galdetu dau. E, zuek ze uste duzu, atortzurrok, amasei buru, oza, karteloni buruz, baina ez kartela ia polita edo. Baixik eta zuten taldei buruz, zeba Dauzen talde guztietatik Igoko dira, eszenatok hortara Bendoaren ogeita sortzean, irurugaita bost Musikari baino gehiago eta emakume bakarra Ja, curi... es da kurioso Aplastante o sea, esta, Eta zaten dut, irurugaita bost, baina Zeo zer gehiago badira baiz. Eta emakume bakarra, eta dago teklatuetan oza, Teklatuak eta koroak eitzen Hau da, ez da gongo le, lehenengu jara hortan bigarren ni egongo da Zagin, esta... bai. ez bakarrik hori. Gero kalera rock e beste festivala, e, biediziño darama, emakume bakarraigo da estenatokira. Ja. Ordun, xoser... Bai, bai, xoser esan nahi du. <laughs> Zihur, bai. Eta principio, suposatu dezakegu, egora, Ego era horrek normaltasun batera iritsi arte edo, proiektu hau martxan jarraituko duela edo gutxienez gogoak horregun godirela, ezta? Gumbetza, energia irauten duen bitartan, gu jarraituko dugun aldugun eurrian, ez? Pese, igual nahi dugun guztia ezin dugu egin, baina pizkanaka pizkanaka gukuzte dugu ari garela lortzen, ez? Ezagiten gure lehenengo helburua proiektua proiektu ateratzea, da, jenda pos Marrokesagutzea eta emakume musikarien kontua hau horri stamina ganean eta nikuzte dut hori lortu dugula. Eta igual ni liburuarekin hasi baino lehenago azken galdera nire de parte escuchen ese da E, bueno, komentatu ditugu, emarrok proiektutik egin diren gauza mordoa beste gauza bat, e, gutxienez joan den urtetik eta esagutu duguna da, jaialdiak edo antolatzea edo esan duzuna, es, e, bai zegoen bai dok argazkiak dokumentala gero irratxa joan entzuteko ere, baina ja, ikusi eta entzun egiteko dana batera, es, eta dana igualde elkartuta, kontzentratuta gau bakarrean, emarrok jaialdi ezberdin izan dira orain arte. Hori da, pose, pasan urtean egin, egin genuen e, emarrok gaua, lehenengoa izar beltzaten neoan, eta nik uste dut, daukat, esala izan, bueno, emarrok gauak ez dira bakarrik emakumeentzako gauak, oza da mundu guztientzako gaua, eta daukangauza berezia da, ez dan atokean nikoko diren gehienak emakumeak izango direla. O da guk esatugun festival hoietan gertatzen ez dena, ba gurean bai gertatzen da. gehienak emakumea dira. Pasan urtaren egon ziren Lastorka, hiruran neskak, endemaino beba hiruran neskak, Umuse horre eh, bajuan eta hotzetan Natalia Kriston emakume pos jarrerarekin daolan egon zen baita ere, ui, astuta. Bat astu du. Gaurrez, hori da. Gaurrez, bineska. Gaur, bineska, gainera bat gitarra jotzen, bestea haotzetan, eta hori geiengoa san emakumena. Eta bertan egon ziren emakumeak hori esaten zuten. Juer, ez detin jo horrem ez demakumekin. No. Eta hori polita san iniziatiba hor hartu emakumeak batzea eta jotzea. Beraie ber, nik dut eskertzen dutela beraien artean jotzea egiten dutelako piskat harremanak eta eta, eta jendearei beba ikustera doana erakusten diezu hori hau posible dala nahi baldin bada, geron Bilbo nengen un bigarren emarro gaua, diferent izan zan, e, kune handiago baten esan berdina, baina Bilboa azten agusian azten hori da, Vai. ja azten agusian e, kristoneska paratea daukan leku baten ari zara emarro gaua jartzen gerrentzia hmm. emoten hori e, hongo diren emakumei eta ez bakarrik esan egon kontzertuak egun osoan eta gabusoan osoan zehar egon zan erakuzketa jarritar nahi zuena ikusi alizateko, makumea badauzela. Bueno, ba, nahi baduzu jarriko dugu musikat hartetxo bat, eta orain hasiko gara ba, liburua, ba, sergatik, sergatia, ser egin duzuen, nola egin duzuen, eta, bueno, a ber, posik zauden lanarekin, edo? Vale. Gautan gaude menn gaurko garrasikan eh, saioak abainozekin en Marroc proiektuko bihotza esango dugu edo zer handetuko diogu bai, ondo ondo, zuk esaten baduzu bai bihotza eta, <risa> eta bueno, orain arte egon balko katzen ez, nondik eh, datorren proiektua, zer gaitiak zer egin ditu zen, eta orain bazkenengo nobeda dea liburua e, zer gaitik argazki liburu bat bueno aspaldi genukan ideia ez, e, erakusetan genukan argazki hori guztiak hori bakarrik iristen zaizkio nahi duen jendeari. Bueno, gerturatzen da jendeari. Erdgun ba nahi genuen pues, ze hor er, egoteko betirako eta jendea edukializateko. izateko eta be. E, Bilbon jarri genuenan erakusketa margarren erakuskeeta ba, gerturatu zitzaigu Pablo izeneko tipo bat sala ban niun izukeko... Pues, e, Adur alunetako bat eta proposatu zigun, pues he gustatzen sitzaiola asuntua eta beraiek ateratzen zituztela liburu batzuk eta pues emarroken liburua egitea, ez? Ta pizkatolan izan san ideia ja, beraiek proposatuta eta etaolan, pues eta liburu hau bueno da Euskal Herriko musika argaskilaria da bilduma bat eta bertan, pos, beraie daukate hori, pixka gukaitzen dugu moduan e, emakume musikariak agerian jarri bisibilizatu eta hori beraiekitzen dute berdina argaskilariekin. Eta kasu honetan, pos, hori, argaskilaria saioa gauiunak, nire alterrego argaskitan, eta hori protagonista niretzako pos, hori, emarrokeko horre, urakusketan elku ditugun argaziak eta argazkiberriak. Sartu ditugu. E, Kometatu duzu, Ba nizu, nizuke el cartearena, eh bueno, bera hurbildu zen, ezagutzen zen dituzten haien lanak horretik. Ezagutzen gen ditun se bueno, le bai lehenengo zen bakia ba, do Bindir Argaskilarea, Neuar Argilaren izan da, pues jarraitzen du Eta hau da, orain salontza sartu zedan. hemen askotan hittzen egiten dugu lizentziai buruz, bai musikan eta bar eta argazkien kontuarekin ere berdin funtzionatzen du hau da lizentziak edo kopiraittak edo eskubideak edo kopi leftak edo ze funtzionatzen du honek? Ba Berdin bakarrik asga ez dagoela niibidaki dala. Nibentza nire argaskia beti egon dira Creative Commonss lizentziapean kopileft ez bagottzen nahi duen moduan esan hau da nahi duenak hartu ditzake, Baina, alburu ekonomiko barik, nik ez badut dirurik irabazten, sukesta, argita garbi. Dependen hor da eskatzen badit, ez dago inolako arazorik emoteko. Baldi mazara ez da gizein enpresa jartzeko, e, ordu, beste kontu bat da, eta positxein godu gu, baina bere ez, musika taldeaken nahi badabe posartu ditzazkete, jarri eskatzen duan gazoak arri izena jartza da. Gero posar gazkilariak eta gazkilaria dauz. Pues, Libur honetan e, beste zenbaki baten e, dago tonjagen, eta hori uste duakala bera argazkiak e, copyrighten. Horren, pues, hori berari eskatu behar diosu bain menosoa. ondo Eta, bueno, igual, e, ya liburu, oza, sea, begira begila, es, orain eskuartean daukagu liburu hau. E, Zer bat argazki, argazki daude, igual, zure e, txako berezienak zeintzuk diren, ze azkenean, Magia ba, da ez ikusten hemen agertzen diren argazki batzuk gutxienez bai ba, erakusketetan ikusiak, osea badaude batzuk, es e, gustokoago edo zuretzako gutxuenagoak direnak, suposatzen du ga adibidez e, asalean a da torrena ere. Bueno, igual kontatu hori zen bat argazkin orren, bueno, gutxi, eh, tal de gustia que sin tus argi dago, batzuk eta sentzuk dira zuretzako beresiena. Bueno, ba leniketa naitzako beresiena portu dakoa da. Nik uste dut proiektuak hasi ginenean neukala hori argazkia gordeta proiektuaren salako beresia. Zer dago hori, nik uste dut jende guzti ikusiko zula, ez? Da emarrokerak usketan ba, argazki prinsipala do, ez? Eta nahi egin unjarri, da mikrofonoa, mikrofonoa lehenengo plano baten, Eta zean, bai dago pertsona bat Trikiakekin eta baldin badakizu pues badakizu dala gozetaldeko inez. Baina hori lenik eta behin mikrofonoa lehenengo planuan eta adierasis edo, ehs, pues hartu zuen mikrofonoa eta, eta esan zure, zurea daitza, ehs, eta kolorea da neri da asko gustatzen zaidan argazkia. Ta gero pues barruan be bai badu sargaskia asko kutsunak, beste batzuk ezin izan direnak sartu hori gon ginen zu bai, ehs, hau es. Venga. Baina... Horik neuken nik, galde txeko izan da, aukareak txeko, jarabit duzun, ba baren moa edo, zentzuk eta sergatik horiek, hori zain izan den lan hori, aukareak txasen. Imaginatzen dut, ba, zure ordenako egongo direla, milaka argazki ez da? Asko dauz, baina bueno, nola erakusketa bagen neukan, eta piskaten talde edo makume bakoitzarekin lan egiteko ja horretik anein genuen bakoitzaren aukeraketa eginean, ja, eta bakoitzetik neuzkan argazki batzuk, eta bueno, ja, erakusketatik jadakoa zu aukeraketa bat eginda edo. Eta nik nahiko horri neukan, gero kostatu zitzen den, ze bueno, liburuaren formatua da horizontala, orduan argazki vertikala, piskat e, pos, kendu, zenituen, o, sa, kendu genituen edo badauz, baina da zeuden argazki oso politak horizontala, osa vertikalamena esokan... Eztak, eta hemen sartzen... Bai. bai, hori da, bobeagoasan sartzen horizontala. Eta, ez daki, dezkedana diak utxunak. Dago, inezen anola mikrofonoa hor... Pos, txupatzen, sori piba gustatzen zait. Eta gero pos, emakume bateri jolenak, beba askotan kostatzen du bateriei arraziat eratzea. Hori zer da, bateriarekin ze, ze da okazuzuk bazaioa? Ni kriston opresi nioa. <gülüyor> <gülüyor> Diku zizko zaitugu, noizu aitzu ez denetoki baten gainean bateria jotzen. Ez dut uste. Baina, espero dugu baiet, ez da, ezken dugu. Nei, eh, jo, taldea bukatzen dutena nora rabatzen dut bateria eta taka, taka. Uh -huh. <gülüyor> eta, eh, taldeak ideek, ze, esan dute liburu ariburuz, bueno, liburu liburuen buruz ze, e, iritsi dute. Hori, <gülüyor> <gülüyor> nor, ze aski? Eh, ba, protagonista, que ateratzen di jendea, ezta? Ba, seguru... nio que zen, nik ideea daukat, ba, seguru dagoen bat, hori zuke esan duzun bue du, esango dit, ba, diruera basiku dugu honekin, eta betasik bat zuke esango dituzte, jo, eskerrik asko, ni ateratzen agatik... Nola hartu dute ahi liburua? Ba behitzu, liburua ez genekin ez da iritziko durangoko asokarako, zibil egineen dateta nahiko, nahiko justo, eta mm -hmm. liburua iritsi izan, ostegun goizea nor justo durangoko asokarako. Orduan nik ikusinean hortxe, durangoko asoka orduan jendeari da ikusten orain. Yeah. Eta momentuz jasotzen ari garen iritziak edo, jo, jendeari gustatzen ari saiguta, Facebooketik eta bebait posoindela gitxe ikusi dut, batzuk hor emozio agertzen direlako. Eta liburuak ingu egia ez dugu irabazten. Osa, ez dugu gukatera, ordu, bai, sozer irabazten da, oso gitzi, baina, bueno, irabasten da, oso gitzi, pues, proiekturako doie. Hagean da momentua esateko, nonen era nonen erosialdugu non liburua eta zenbat balio duen. Ba, liburua dago, bueno, bilduma honetako liburu guztia daude amabi eurotan, eta, pues, hori, guk helkiko ditugu liburua saltzeko, E, erri denan egongo dira, bestela pues, emarroken idatzi eta emarrok arroba emarrok jarriko ditugu, eta pues, eh, amendik Bilboen pues, eh, hor eskura eman ditzazkegu, eta bestela ingo dugun rutin, liburuak, hortik, kisteko eta holan. Eta baina ingo duguna izango da, segurenik, atera, ez dakik guen dino zeh jarri, baina emarrok pak edo, emarroko pari edo, eta izango da pues, eh, prezio bat jarriko dugu, eta... Horrekin poso pues, dugu liburua, kamiseta, emarrokeko diskotzoa, CDetzua, e, txapa, zapa, uh -huh. pues hori, lote txori, pues Emarrok laguntzegatik. Uh -huh. Está digo poso euro edo ikusiko dugu a ber. Uh -huh. pak bat copak esan duzu, sanduzu, bat ere, bueno, a besti da, de Marroque propio. <risa> Ay. Joder. Bai bai. I zurte oparo la lana indugu eta, bueno poltzikoa be daur baina baina posi Bai, esan sue es ez, ez da ez bakarrik dirurik ez irabazi bai, eta dirua inbertitu, azken finean diru bastante diru invertitu. Xa argaskien materiala ez da merkearak, era egiteko materiala, eh leku batetik bestra joan. Ori dae Marroketik itxen da dana da, dirua galdu. Beraz jendea ez dela pentsatze pentsatzea dirua irabasten dugunek ez daukagu subentzinorik, ese uh -huh. serres ditugu eskatu. Eta hori, proiektua doa, pizkanaka autogestionatzen. Mm -hmm. Eta, pose, holan jarraitu desala, ez duguna inore esku egotea, es proiektua dauka bere ideia, bere bizia, eta mm -hmm. eta listo, eta pizkanaka... Igual aurten ez dugu lortzen proiektua pos, sartu dugun dirua recuperatza, pos bueno, pos hurrean urtean, mm -hmm. totalia sartu dugu. Eta zenbat liburu atera dituzue, eta nola joan dira hor durango salmentak. Ezan bueno, Esa, ba, alda hori? Eztokatik diari. Ah, bueno, bai. Ez, badakit, de, bosteun liburu uste dut aterako direla, uh -huh. lehenengo tirada honetan, baina gira san ez da gizalan joan diren, joan da, ez daukatik diari, ez neban galdetu. Osa, da, iguala saltzeko ezea, azkenean duran, asokan eh, banizun izukek saltzen zituen, orduan ez vale. da marrok be, bera saltzen egon, norra gaitik ez... Hori da, jendea hori, liburu atera du, banizu, nizuke ez dugu guk, eh, guk atera, beraiek atera dute, orduan beraieke eraman dute, bera bai, manga dute, dirzi brusina eta hori, gero guk eurkiko dugu hartuko ditugu libura, guk pues, saltzeko eta hori. Mm -hmm. Nik badokata eh, asken galdera bat, ja nire partetik eh, beste gunean, bueno, eh, oste gunean, eh, ikusi alizan nuen liburu azokan, eta begiratxo bat batatzen, eh ba, hazi eran agertzen den ustut así eran izan zela edo bestela mailaren baita ke baina bueno, badaude es eh bueno ba igual aukera politada ere mendik malagundo ba, disu jende guztiari bustiari eh liburuarekin edo bueno edo suna edo proiektorekin edo ba, ba emoteko, edo, edo norekin gogoratzen sare nola eh, langustia hori ateratzen aurrer eta ba ba joia la saita suna Ba, ba, ba, bueno, zemartegun liburuetako eskerra idatze zirela ostegun baten goizeko lauretan hor, erdi lokartute, ja. Baina, bueno, liburu hori nola, bani sunizik ateratzen duen bildu marren baruan, hori, pues, protagonista da saioa gauiunak argazkilari modun, eta, bueno, hor argazkilari modu, dago jende pilo bat eskertzeko moduan, ez? Eh? Pues, hazin nintzenetik ego horrez leku bat itxizi daten hori talde guztiak eh, hor arraskiak atera elizateko, zenik ez nahiz, arrazkiak ateatzen ikaside et, kontzertuetan. Hor duen, netzako, venga, zigo, estenatokia eta atera lasa-i-lasa, etzen ongo basiña bezala. Pos, hori, kristona, norbaiz arrerak emotia eta kontzertura joatea, zure poltsikoti dirua, galdu gabe, arrazkiak ateatzeko, pos, baita ere. Hor duen, jende pilo bat, eta gero dago jende hori, pose, proiektua esagutu duenetik, Pues, e, bultzatu izan duena. Es? Eta seguro nik egongo da jende pilo bat e, amen ezkerra guetan faltatzen dana. E, jarri nituen e, saldi asko dira nahiko orokorrak zezo den hor pilo bat izen. Mm -hmm. Eta urte asko dira raskeaketeatzen emarroketik jende asko pasa da. Se, ez da behar e, kristolan egitea proiektuan laguntzeko. Bada beti olako lan txikitsua diela beharrezkoak eta jende hori beharrezkoa dana. Mm -hmm. Haber, agurtu baliolen, eh, jarriko dugu emarrok saioaren kuña, hemen irola irratian egiten dena. Barak ekuña aldatu dugula, urte. Ah, bai, eh? Baina, gubeste kuña bai, bat, kondik. Bai, bai. bai, nik, nik entzun dut horti, baina, kuña arduradunak eh, jartzen duena ondo gongo da. Bai, bai. <risa> Ez dago esterik, orduan, bueno, <risa> entzungo dugu eta e, seo zertxarto. Berria esamardugu, endemaino komaiek egin dugula, así que gaude posposik. Bueno, ba... Zabetikoa, garasi zabaletak egin da horrein entzungo duzuena. Vale, bueno. Hora, hein jarriko dugu hemen daukaguna ordena gailuan, ez dakit sarra edo berria den, baina, bueno, hor jarriko dugu eta, bueno... Okuña... Zara, ze berriaz dut sartu, baina ez esan kuñako hoi, eh? Bueno, <risa> vale, vale. <risa> <risa> Entzungo dugu kuña eta, ahora, entxe bertan, bueno, agurtzen dugu eta seo zer geitu nego dugu, ere geringo dugu.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 etarako gaude gukemen Emarrox saioa emakume taldeak elkarizketatzeko eta zuzenean jotzeko Entzun Irole Irratian ostegunetan 15:0 arratsaldeko 6etan hor ba, dago kuñatzoa. Eh, ostegunetan estade egiten duzu e, saioa. Oh, ja. eh, Arratsaldeko sei tertitan, eta? 6:00etan. 6:00etan. Bueno, begira, ogertu gaina ez ditut. <risa> ba, goidan hemen itxagiten kuña antzuten zenuen bitartean, baina bueno. Ba, ostegunetan, Arratsaldeko seietan, egiten da e, Marrok saioa. Astero, eh, bueno, bo, no, ama bostero está, eh? Ama es... bostero jarritzen dugu hori da. Uh -huh. Eta gaina da euskagu Eskina femeninako kideak Emakume eh, raperoi buruz Nobedadeak esateko edo uh -huh. Asi, que... ondo, Eta igual ya Bukatzen joateko, komentatu aldi guze Eberi badago beste emarrok gau bat or, Bueno, lantzen edo Eberi eh, badau kanamen buruan Su <risa> eh, <lika duta>, saude <risa> <risa> Mafia, <risa> mafia Baina bai badago beste emarro gau antolatuta. Hori da, no. egingo dugu irugarren emarro edo bigarren gaztetxe emarro gaua. <laughs> Baina bai, urrengo emarro gaua dugu santurtzin, lakelo gaztetzean, eta izango da hotza batean, ez? Hori da. Asi que apuntatu agendak, hotza eh? hilaren bat emarro gaua santurtzin, ez hartu eser, eskoa niñora, eta etorri santurtzira. Hori, eske eskatu entxuleok, basen, hemen horren berri emango dugu ziur, ziren, bueno, Irratiko saioa da, eta enmarrok eta irratia autofinantxatxeko izango da, eta bueno, ba, seguru egon godera gero li, ederra, eta, bueno, hau guztia entzunda, seguru daukazuen goa, ja, enmarrok go batean, ba, apartartxeko, eta oan berse dagoen ikustera, eta ondo pasatxera joateko. Eta lehen esan dugu, eh, neska eta mutilentzako, asíke... hori asike, da. danagon bidautar. Eta gombitea, igual agurtze agurtzeko edo, bueno, zu botan edizun agurra, baina egiten duzuen, beti egiten duzuen gombitea, ez emakumei azten atokira igotxeko, eta ta, ta, mundua jateko, ezta? Ha, hori da, igosten atokira, eta jan mundua, a, hori da? Bueno, ba, eskerrik asko, honaino Eskerri horbiltza gatik, placer bat izan da, eta, bueno, espero dugu, ba, enmarroki buruz berri asko ematea, eta hori osasuntxu dagoela, <laughs> ba, irudia izango da, ezta? Va, momentos, va. Bueno, va, ánimo, está. Reconarte. Vale, Reconarte. Agur. Agur. Garrasika entzuten ari zara, Irola Irratiaren albistegia! segituan arbizuko gazte egunean izan dako eraso seksistaren inguruko bueno, kronika dobotako dugu bazkenean herriko e, eta baiarako eragile katera duten oharra zuzenean irakurriko dugu eta bueno, argitagarroa geratzen da guztia bertan pasadan larun batean azarako geitamarrean arbizuko gazte eguna ospatu genuen egun guztian zehar giro paregabean egon ginen sakanako hainbat herritatik etorritako gazteriarekin gaua iritsiala Kampotik zetozen hainbat gaztek giroa ustel zuten. Gutxinaka, tentsioa areagotu joan zen. Erazo sexista bat eman zen arte. Hortik aurrera, borroka txikitan manatu zen jaigirua. Erasoa gutxi gora beharago ize aldera izan zen. Erazo tsaileak, inigo hoieta, show waves musikataldeko bateria joleak neska bati edaria naita kolkotik behara bota Eta ondoren, hori lehortzeko asmoz eskua bularretan sartu zion. E, hori kakotxartean dago, ba, bueno, bere bertzioa izan baitzen. Erasotua izan zen neskak bere burua babesteko, azieran, bat eman zion eta impotentzia sentituarren arren, gazte egun aiz nahi ez zuenez, festan jarraitzeko alegin egin zuen. Berriz ere, inigo hoieta, erasotxaia bere ondora urbildu zen barkamen askatus eta neskak, mesedes alde egiteko, eskatu zion bain eta berriz, honek, jaramonik egiten ez zion bitartean, egoera jasangaitza bihurtu zen arte. Neskak elkartetik ies egin behar izan zuen, bakean utxiz esan. Neskak gazte elkartetik alde egin beharrak gazte talde bat inigoren gana urbiltzea eragin zuen. Hauek inigoren joan ziren erazotzaia zela esanez eta elkartetik bera joan berzela eta ez neska. Beraz, joateko eskatu zioten, bertan ez baitugo erazuz eksistarik onartzen. Inigok salaketari uko egin zion, bain eta berriz barkamena eskatu ondoren, neskak esandakoa gezurra zela esatera ausartu zelarik. Inigo eietaren gezurrarekin batera egoerak estanda eragin zuen eta hementxe hasi zen lotxagarria izan zen zirkoa. Hini goren lagunek bera babesteko gaion txeko jipoitu zuten. Azpimarratu beharra dago, gazte hauek borrokarako prestatuak etorri zirela, labana, porra astensibleak eta bar gainean zera matzatela. Egoera augustia hainbat zauriturekin amaitu zen, besteak beste hiru lagunek larrialdetan bukatu zuten gaua. Bati botilla batekin egin zioten eraso. Neska bati, neska bat bi lagun banatzen ari zela kolpatu zuten eta azkenekoa puño amerikanoan txeko batekin erasotu zuten. Bizi zen egoera ikusirik, lizkarrerekin amaitzeko hainbat saiakera egin ondoren, gaste elkartea itxi egin beharrisan zen. Gaste eguna inork naik ez zuen moduan amaitu arasiz. Gauean bizi izan zen jarreralotsagarri horrek, aste askotako eta jende askoren lana saputu zuen. Amaitzeko aipatu nahi dugu, orain dela 3 aste, gure elkartean Josuela Sok Waves musika taldeak sinezgaitza egiten segurlarik gurean jo ondoren, eraso sexistak eta gertakari guzti hauek sortarastea. Gertakario honen ondoren, arbisuko argibidea gaztelkarteak, arbisuko udalak, arbisuko gazte esanbladak, sakanako ernaik, arbisuko ezkera bertsaleak, sakanako ikasla bertsaleakek iturmendi etxarri, olazti eta altatsuko gaztaanbladak eta Sakanako Bilgune feministak eraso sexistarik ez dugula onartzen aierazi nahi dugu. Erazotsaileari inigo hoietari, arbiszun eta saana osoan gureateak itxita dituela elarazten diogu. hijo Ape. rapeando porque no iba a hacerlo, uh, sigo rapeando en busca de un mundo nuevo, uh, sigo rapeando a salir del agujero, uh, sigo rapeando soy salir un mechero, uh, sigo rapeando rompiendo el silencio, sudando del impuesto, criticando supuestos. Ta aurrera jarraituko dugu gorurko saiioarekin,zerren pare deustuko gazte talde feministak eskatuta agertu da indarkeria matista salattzeko eudelek abian jarri duen kanpaina izaten ari den eappenarekin. Erazo sextak salatzeko moreak jartzen da kanpaina honen funtsa. Parek oso azalekoa dela salatu du eta indarkeria beraren, oinarri deren sistema patriarkar, patriarkarra eta kapitalista ez dituela kontuan hartzen. Instituzioen diskurtsoa gail, e, gai, gailendu eta diskurtso feminista albora hautsiz. Gainera, salatu dute, kanpaina hau publiko egin duten pertsona berdinak direla espazio publikoen ordenantza bezalako arautegi atxerako eta zaizista aurrera dituztenak. Honen aurrean Deustuko Talde Feministaren aldarria, aldarria e, argia da. Kendu zure puntu murea, e, jakatik edo poltsatik utzi zure edaletxe, udaletxean eta jarri esazu ikur feminista patriarkatuak normaltzat hartzen dituen erasoak patri, e, praktikat eta jarrerak zalantxan jarriz. Eta bueno, hau orain irakurriko dugu Pare Deustuko Gazte Talde Feministaren oharra. Azaroaren hogeita bosta, pasa da, eta purka-purka, puntu moreak dezagertzen doa sudaretxetik. Metrotik, furu aldonditik, urkulluren solapatik, herritarren, arropetik. Indarkeria sexista dezagertu alda. Azken aldian, modan jarri da erasoak salatzeko puntu morea jartzea. Baina horrekin, zerari gara salatzen zer, zer nahi dugu puntu morearekin, instituzioen diskurtsoa ala diskurtso feminista, ala diskurtso feminista, E, kon, e, Kontsentegara haser dagoen puntumorearen atzean, indarkeria sexista zaratzeko eudeleko berdintasun zailetik sortutako kanpaina da. Puntu more honekin azaleko salaakta baino ez da egiten. Arazoaren muina pasatzen utziiz. Kontntsentzia lasai izateko egiten duten Kenño errasa da hau. Sistema patriarkala eta kapitalista zilegi egiten dut, e, dit, duten bitartean. Zurikeri honen adibide argia bilboko dolaren hipokresia da. Emakume baten erailketaren aurrean, puntu morean jakan jarrita elkarraetaratzea ditzen dute. Argazkia egin eta komunikabideetan agertzeko eta aldi berean horiek dira espazio publikoen ordenantxa bezalako. Arautegi atxerako eta sexista aurrera aramaten dituz, dituztenak. Ez alda hori zurikeri utxa, guzti hau sarritan zalatu dugu. Baina puntumorearen kanpaina komunikatiboaren arrak, arrakastak arduratzen hasi gaitu. Sinmbo masifikazioa benetako onarketa sakona eman gabe sozializatzen eta zabaltzen da. Indarkeriarekin bukatzeko nahikoa dela pentsatuz. Gainera, puntumorearen ondorioak herri hegoimenduan eta kalean pairattzen hasi gara. Herrritarazok puntuMorea ikur bezala erabiltzen hasi dira. eta horrekin batera instituzioen diskurtsoa barneratu dute. Diskurtso feminista alde batera utxiz. Erritarrok, izan behar dugu diskurtso eta praktika feministen motorea sistema patriarkal eta kapitalistarekin bukatzeko. Pare, deustuko gazte eta alde feminista, feministatik, interkeri machistarekin bukatzeko egunero eta eremu guztietan borrokatu behar dela aldarrikatu nahi dugu. Ez azarorearen hogeita bostean, esen makume bat erailtzen dutenean elkarretaratzean soilik, ez txapa bat Harris. Eskuntzan komunika bidaietan, lagun artean, publizitatean, instituzioetan, baitasun harremanetan ematen den indarkeria sexistak eresalatut bearda. Augusti datik, augusti gutiagatik, kendu zure puntu morea, jaka edo poltsatik, utxe zure deletzean eta jarri esaso ikur feminista patriarkatuak normaltzen hartzen dituen erasoak, Pati, eh, praktikak eta jarrerak xalantxan jarriz. Gora borroka feminista. Biste entarteari amaia da amateko, ba, esango dugu, estatua desafiatu eta askatasun sexuala soziala eta nazionala lortzeko borrokan berretzi direla hainbat gaztean antolakunde. Eta Espainiar estatuko nazio zapalduetako hainbat gaztean antolakunde kagerraldi bateratu egin zuten Madrilen, joan den hostilalean abenduaren zeian. Eta erregimen espainiarraren arrotasun eguna baliatu zuten borrokarako eremu estrategiko bat aurkaisteko Eta... Haien itxetan, gure etorkizunaren jabe izateko borondatean berresten gara, eta jakin alasi zuten, gazteira biltzaien aurkako zapalkuntzak ez duituela, dituela txipen erabango, alternatiba, erreal, serio eta egingarriak eraikitzeko esfortzua areagotzea baizik, herritarrek garatuak eta erritarren txat eginak. E, gaineratu zuten, genero klase eta nazio gatazka direla beraien hiru hildona guziak, eta Hemendik Erregimen Espainiarra desafiatzen dugu eta gure herrien askatasun sexual, sozial eta nazional alortu bitarte bakoitzak berere muan borroka jarraitzeko gure konpromisoan berresten gara. Eta egindako egoraren egindako irakurketa, haien prentsau harrean da. Amarka zehar, bain eta berriro, salatu ditugun Erregimen Frankistaren bizio nagusiak jasan behar izan ditugu politika ekonomikoa imposatuak, frankismo kutxuko egitura instituzionalak, Espainiaren banae sintasuna, sistema patrialkal basatia, errepresio politiko krudela. Transizioa deituriko hori, botera aldaketa gutxa baino esen izan. Estatu estatuguruaren aldaketa zutilla, diktadoreak berak aukeratutako oinordekoa, izen izerbe, bergaren tontorra baino esen izan. Eskele reformistaren rola frankismoaren aurkako oihartzun herritarra alboratuz trantzisio prozesuan sartu zena, ezinbestekoa izan zen prozesu honen erako. Honela, Estatu Espainiarrekoa auztura demokratikoa gauzatzeke geratu zen eta oraindik gauzatzeke dago. Orain, 78 konstituzio Espainiarrako 35 urte bete dituen honetan, erabakitze eskubideak ez soilik gure herrien subirautzari dagokiena, baita gure gorputzei, eredu ekonomikoari, espazio publikoaren eta gure lur zein baliabideen erabilerari dagokiona ere, Iraunkorki ukatua jarraitzen duen honetan, Estatu Espainiarraren menpe dauden herrietako gazteantolakunde irautzaileak gure etorkizunaren jabe izateko gure borondatean berresten gara. Data simboliko hau, beldurraren eta ejerzituaren indarra baliatu zesarritako erregimen Espainiarraren arrotasun eguna, Espainiar Estatuak zanpatzen dituen herrietako gazteantolakundeek borrokarako eremu muestrategiko bat aurkesteko baliatu dugu. Gure herrietako gazteen egoera oso larria da, Prekarietatea, langabezia, erbestea, eskubide erreproduktibo eta sexualen aurkako erasoak, eskuntza sistemaren elitizazioa, txirotzea, aizialdearen privatizazioa, bertako kultura eta hizkuntzaren ukazioa. Horrez gain, beste behin ere, Espainiare regimenak antolatzen den gazteriaren aurka daraman politika represiboa eta kriminalizazioa salatzen dugu. Egoera honek ordea, ez gaitu etxipenera eramango, alternativa erreal, serio eta egingarriak eraikitzeko esfortzua, areagotzeak baizik, herritarrek, garatuak eta erritarrentzat eginak. Euren sistema kapitalista bortitzaren aurrean, imperialismoaren aurrean eta patriarkatuaren aurrean, gazte alai eta borrok gure herrien askatasunaren aldeko, feminismoaren aldeko eta sozialismoaren aldeko autua egiten dugu. Genero, klase eta nazio gatazka gure hiru borroka ildo nagusiak dira. Gure antolakundeak ez dira hogi apurrak eskatzen ibiltzeko jaio, irabasteko eta etorkizuna menderatzeko baizik. Espainia arrestatuak zapaltzen dituen herrietako gazteantolakundeek esperantzaren eta ilusioaren bide honetan aurrera egiteko erabaki irmoa dugu nahi dugu. Bereziki, internazionalismoa oinarri izan da, justizia sozialean, sozialean siniesten dugun guztiok elkarbanatzen dugun btvr da erregimen Espainiararen egitura, ekonomia kriminal kriminalkapitalista eta pentsamoldez arkitua de segitea. Hemendik, Erregimen Espainarra desafiatzen dugu, eta gure herrien askatasun sexual, sozial eta nasional alrotu bitartean, bakoitzak bere eremuan borrokan jarraitzeko gure konpromisoan berresten gara. Amesten usten ez diguten bitartean, en, euren amets gaiztoa izango gara. Eta zainatzen duten antolakundeak antolakundea urrengoak dira, Arran, Briga, Darreu, Ernai, iska, Jaleo, Purna, Jeska, Inekaren eta Azarug. El carteak besteak beste. Corro gaeta indarra. El partida el sabotador, calle a ver escurado. Bueno, eta poliki poliki ahiagatzen gara gaurko zaioaren amaierera ba, daukagu agenda puntu batzuk botatzeko eta askar izan beharko da ziren bestela beti bezala ba, errepikapenean moztuko egingo da eta orduan besterik gabe ba esan, esango dut beharun bat honetan izar beltzen egongo dela jantoki baraskiz jale, barazki jalea e, eta izango da eh Amurrioko Auspoa lokale lokalaren autofinantxazioa bueno finantxazio lortzeko eh am, Auspoa Amurriko pues va eh, bueno lokal sozial bat eh aur pedagogi burutegia eta eta bueno beste arramant arremant mota eh, Ba, Pultxertu nahi duten bertsonak e, e, alokatu zuten lokal hau, ba, materiala saltxeko, leku bat izateko gaumentxat eta bueno, ba, hori fi guztia finantxatzeko larun bat honetan, ma biter e, izango da jantokia izarbeltzen. Eta aste osoko egitarau bat aurkesten e, digute, komunikatu astea egingo baitute gazteisko kampusean, araba.info gaztaizko kanpuseko proiektu komunikatiboak antolatuta eta komunikazioaren garantziaz jabetzeko eta komunikazioa tresna praktiko bezala ulertzeko jardunaldiak egingo dituzte hainbatek imen eta jardu erantolatu dituzte eta besteak beste antzerkia, bideoak, kartel eta errati taierrak eta ostegunean jaraba jaia. E, festa izango dute, eta hauze bueno, da egitara, e, aztele nean gaur zen, bueno, antzerkita hierra, gorpuz komunikazioa Inigo aran barriren eskutik, hauia pasatu denez, ba, bueno, ba, guzti dago komentatzeko Bi arraste artea, e, abendua kamar, ta, e, trailer parkatu, taier eguna, bideoa, kartel gintza, irrati taierra Eta guzti hau, aularioan, narratsaldeko lauetan Eta ostegun honetan, eh Abendua Jaraba jaia, e, horrela orrela gainera. Eta Arratsaldeko bostetan, etan proiektu komunikativo esberdiñen arte kama ingurua gazteizko Gaztetxean, leioatik topatu.info, gazteiraultza eta araba.info, eh bueno, proiektu komunikativo tatik egongo dira mai inguru horretan. Gero Arratsaldeko 7 komunikatuz katu jolasak, kutxiko katuetatik barrena. Eta Gaztetxetik hasia. Eta gaudoko bederatzen, Araba tekea, kontzertuak, txemak eta MG Burulio. Eta komunikazioaren garantziaz jabetzea, hau da, komunikazioaren inguruko osnarketa ematea, komunikazioarako tresna gizarteratzea izarteratzea dituelburu, aste honek, eta eraberean berean, araba.info, proiektu komunikatiboa zabaltzea, eta bide batez, jendeak parte hartzera, bultzatzera ere, ere bai. Beraz, Araba sale, badakizu, animatu eta parte hartu, baina garrantzitsuena mugitu, ukitu, Sentitu, comunicatu. Eta, jendarekin jarraituz, lea artibai eta mutrikuko ikasle eguna ospatuko da larun batean lekeition. Eta, ba, e, lea artibai eta mutrikuko ikasleek hori e, ba, antolatu dute egun osoko egitaraua. E, ikasle eta ikasle ez den oro animatzeko deial usatu dute antolatzaiek. Eta, beraien esanetan, eskualdean ikasleak aktibatu eta eskualde moduan, batu direla erakusteko erabiliko dute. Ekainean ekin zuten prozesuari esker eskualdeko ikastetxeak elkartu eta berriro martxan jartzea lortu dutela nabarmendu dute. Eta eguneko gitarawan itxaldi, baskari eta kontzertuak antolatu dituzte. Goiseko taierrean ikasla bertxaleaken ibilbidea, lomzelegea eta eskideetza landuko dituzte. Eta gaurako kontsertuak ekaitza eta sustraia band taldea karituko dira. Baskariko tiketak, eskualdeko herrietan daude salgai, boste ururen truke, beraz, badaki zue Bale, arti bai, eta mutrikuko gazte ikasle eta ikasle zareten guztion txako badauka zue, ikasle, guna Zeruhi zartua Loinez ingin Leionzik begira Zuta zoro itzen naiz Lain batunen Bizizat ditugu. Kazezinak diren HISTORIOTA bobbi da Suta zoro iten nahi Garrozagunez Bueno, eta bukatzeko emango dugu ba, Azken datatxoa, azte honetarako e, Zeren ba, irolai ratiak egongo da, elarun bat honetan San Francisco eta Alboko kaleetan, zeren badago Antolatu sareak zareak elkartea antolatu du La notxa abierta e, izena duen ba, Gaua, eta bueno, San, e, San Francisco eta eta e, alboando den kaleetan egingo dira ba, ekimenak guk egongo gara emititzen e, arratsaldeko 7 gaueko 10 arte hor kalean eta bueno badago egitarau mordo a ba, arratsaldeko boster er ditik gaueko 11etaraino e, ba, eta eta bueno ba, begiratu nahi duenak e, sarean punto info badago informazio guztia Eta, bueno, e, bestela, ba, Irolai Ratia sintonizatu Arratxaldeko saspietan inguru Eta hor izango gaituzue Irolai irratia Eta hor kalean zer gertatzen ari den berriak, ba, ematen Eta azken, agenda puntua, ezaztu, Rantu Fest Festivala, ah, lemoako gaztetxean, ez da, hostilalean Bai Hala te... da, e, Bilbomatix eta Katz taldeekin Eta, bueno, ba, Rantu Geder fanzinea kantolatuta Ba, rantu hau, eska eta zoul musika izango duzude. Hori da, abenduak amairu, hostirala, eh, am amar terdita nasita, ah, bai? Oso ondo, ba, oiek dira, azte honetarako gonbida asko ba, zelago gongo da, albizte gehiago ziur bai etz, baina momentuz gure ordua heldu da. Eta, bueno, ba, beste behin irratiaren beste aldean egon saleten guztioi, eskerrake matea horregotea gaitik, Eta, bueno, eskerrak ere berezia gaur saioari, hemen gurekin nagoetan no, gaitik. Ba. Eta, ba, la, agurtu zuka, guri, ratxai, gure, gugaitik ezta. <risa> nabur, eh? Bueno, errepikapena, bia, arrego, izoko marretatik amaik aterdiak arte. Eta, bueno, bure, partetik, hori, aste hona izateko desi. Hori, ba, urrengo estelena egongo gara garrasikarekin. Eta, ostiralean badago beste bat. Eta aste asko egongo dabe ber bat, laburtxoaz behar bada, baina bueno, el bat herri dendan Bilbon egongo den, gau honetan egongo den herri dendari buruz. Eta ostegunetan entzun Emarrok. Hori da, baina ostegun ne Begoña pues, hmm. bro, bro, Joan Begoñara apokairia ikustera. Hala, pues, va doucasuel este punto bestalde gente apuntua. Un sego de ustul. Berriro bronka izan gou xeren ja, Joan Egingara herripikaren penaren denboratik, baina bueno, hor bestaldean saodetenok, ok, susen susenean entzuten gau Astelena, a Marterditan. 8 gora vera, agora esaten dugu garrasika honi, horrengo hago asteleneraino eta bukatuko dugu nire kidea ostoko duen e, abestiarekin. Xiendaisen burua. Ja. Goi lurretan. Agaian jendean txungo dut ez dakit, zen txutan aritzen. Deskargatu esatela nonbaitetik, e, fiakrestaldearen goi lurretan. Benga, muzu bazat, eta gabon. Agur. Agur. dena